На кам'яні. Зо'одинокої на ціле татарське село кав'ярні дуже добре видно було і море, і сірі піски берега. В очинені вікна й двері, надовгу з колонками веранду, так і перлась ясна блакить моря, в нескінченність продовжена блакитним небом. Навіть душне повітря літні дні приймало м'які синяві тони, в яких танули й розпливались контури далеких прибережних гір. З моря дув вітер. Солона прохолода принаджувала гостей, і вони, замовивши собі каву, тислись до вікон або сідали на веранді. Навіть хазяїн кав'ярні Кривоногий Мамет, пильно стежачи за потребами гостей, кидав свому молодшому братові «Джепар, он каве, бір каве!» Одна, кава, дві кави. А сам вихилявся в двері, щоб одітхнути вогким холодком та зняти на мить з голеної голови круглу татарську шапочку. Поки червоний от задухи джепар роздував у коменку жар та постукував рондельком, щоб вийшов добрий каймак, мемет вдивлявся в море. «Буде буря!» – обізвався він не обертаючись. «Вітер дущає!» «Он на човні збираються вітрила!» Татари повернули голови до моря. На великому чорному баркасі, що, здавалось, повертав до берега, справді звивали вітрила. Вітер надував їх, і вони виривалися з рук, як великі білі птахи. Чорний човен нахилився і ліг боком на блакитні хвилі. «До нас повертає!» – обізвався Джепар. Я навіть пізнаю човен. То грек сіль привіз. Мемет теж пізнав греків човен. Для нього це мало вагу, бо опріч кав'ярні він держав крамничку, також єдину на все село, і був різником. Значить, сіль йому потрібна. Коли Баркас наблизився, Мемет покинув кав'ярню і подався на берег. Гості поспішили вихлити свої філіжанки і рушили за Меметом. Вони перетягли круту вузьку вулицю, обігнули мечет і спустились каменистою стежкою до моря. Синє море хвилювалося і кипіло на березі піною. Баркас підскакував на місці, хлюпав, як риба, і не міг пристати до берега. Сивовусий грек та молодий наймит Дангалак, стрункий і довгоногий, вибивались із сил, налягаючи на весла. Однак їм не вдавалося розігнати човен на береговий пісок. Тоді грек кинув у море Котвицю, а Дангалак почав швидко роззуватись та закачувати жовті штани вище колін. Татари перемовлялись з берега з греком. Синя хвиля скипала молоком біля їх ніг, а відтак танула і шипіла на піску, тікаючи в море. «Ти вже готовий, Алі?» – крикнув грек на Дангалака. Замість відповіді Алі перекинув голі ноги через край човна і скочив у воду. З ручним рухом він підхопив у грека мішок сіллю, кинув собі на плече і побіг на берег. Його струнка фігура в узких жовтих штанях та синій курці, здоровий засмалений морським вітром вид та червона хустка на голові пригарно відбивались на тлі блакитного моря. Алі скинув на пісок свою ношу і знов скочив у море занурюючи мокрі рожеві литки в легку й білу, як збитий білок піну, а далі миючи їх у чистій синій хвилі. Він підбігав до грека і мусив ловити мент, коли човен опускався в рівень з його плечем, щоб зручно було прийняти важкий мішок. Човен бився об хвилі і рвався з котвиці, як пес із ланцюга, а лівся бігав від човна на берег і назад. Хвиля здоганяла його та кидала йому під ноги клубки білої піни.